yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Seorang ulama yang meninggal dunia Pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia Pada tahun 321 Hijriah yaitu di awal Abad yang keempat Di awal abad Yang keempat dan kita sekarang sudah Di abad yang ke 15 Artinya ditulis kitab ini 11 abad yang lalu Dan sampai sekarang Masih dipelajari Dan masih didalami Oleh para ulama Para penuntut ilmu agama Dan masih disebut nama beliau Dan terus menerus didoakan Dengan rahmat dengan maufirah Dan ini menunjukkan kepada kita tentang Keutamaan ilmu agama Menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama Keutamaan seorang penuntut ilmu Dan keutamaan para ulama Meskipun mereka sudah meninggal dunia Tetapi ilmu yang mereka miliki dan mereka tulis Mereka sebarkan Dan terus disebarkan oleh Murid-muridnya Maka ini tetap Dan masih ada sampai Ila Allah Sampai waktu yang Allah kehendaki. Dia sudah meninggal dunia Selama ilmunya dipelajari oleh manusia Diambil manfaat, diawalkan Maka dia mendapatkan pahalanya. Lekannya itu di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan, "Jika mati ibnu Adam, incuha amalu illa min tlah. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya, terputus amalannya. Dia tidak bisa melakukan ibadah lagi." illa min salam kecuali dari tiga perkara Disebutkan di antaranya wa ilmun yuntfa'u bih ilmu yang diambil manfaatnya Meskipun sahibnya meskipun yang memiliki ilmu tersebut sudah meninggal dunia tapi selama ilmu yang diajarkan masih dipelajari oleh manusia dan diamalkan Maka yang namanya bahala terus mengalir pada dirinya Ini keutamaan para ulama Dan ini adalah had dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu agama Dan juga dorongan bagi kita untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang lain Dorongan bagi kita untuk mendakwai manusia Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan: Adalu al-qairi kafah ini, Adalu al-qairi kafah Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Dia mendasarkan orang lain. Untuk bersodakom misalnya Kemudian dia Tergerak hatinya untuk bersodakom Maka dia Mendapatkan pahalanya Itu orang yang menunjukkan tadi Yang memberikan Semangat tadi, dia juga mendapatkan Pahalanya, meskipun dia tidak Mengeluarkan Satu persen pun, atau satu rupiah pun Tapi dengan lisannya. Dia ajak orang lain, dia dakwah orang lain untuk melakukan kebaikan, dan dia tunjukkan, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Oleh kerana itu orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada satu ibadah, satu kebaikan pun yang diterima oleh Allah Azza Wajalla yang kita amalkan kecuali jalannya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada satu kebaikan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka kecuali kita dapatkan kebaikan tersebut dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mendapatkan pahala Kita melakukan solat Kita melakukan umrah Melakukan haji dan seterusnya Dan ia adalah pintu-pintu kebaikan Pintu-pintu ibadah Dan kita tidak mengetahui itu semua Kecuali dari jalan Rasulullah SAW Kita mendapatkan pahalanya Dan beliau SAW juga mendapatkan pahalanya menda'a ila huda kana Ka lahu mithlu ujuri man tabi'ahu la yamusudzalika min ujurihi syai'an billah sallallahu alaihi wasallam atakan barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk mendakwai manusia kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Berang siapa yang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, Kemudian diikuti oleh manusia kebaikan tersebut, Maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi Sedikit pun dari pahala mereka. Dan kita sekarang hari ini, Sebelas abad setelah pengarang ini Menulis kitab ini kita masih membaca Dan juga mengambil faedah dari Tulisan beliau Dan sekali lagi ini menunjukkan Tentang keutamaan ilmu dan dorongan Bagi kaum muslimin untuk Menuntut ilmu agama Dan membekali dirinya Dengan ilmu agama Masih pembahasan Tentang masalah syafaat Pengarang mengatakan Was syafaatul lati Iddaqarah lham hak. Iddaqarah lham hak. Syafaat yang disimpan oleh Allah Azza Wajalla untuk mereka adalah benar. Dan sudah berlalu dua pertemuan membahas tentang masalah syafaat. Dan insya ini adalah pertemuan yang ketiga. Dan kita harapkan dengan pertemuan yang ketiga ini kita selesai membahas tentang masalah syafaat ini. kita sudah sampai pada pembahasan macam-macam syafaat dan bahasanya syafaat terbagi menjadi dua yang pertama adalah syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW kemudian yang kedua adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW dan juga selain beliau Para Nabi yang lain, demikian pula para malaikat Dan orang-orang yang beriman secara umum Bagian yang pertama yaitu syafaat yang khusus Bagi Rasulullah SAW sudah kita jelaskan Yang jumlahnya ada berapa kemarin? Ada? Ada tiga Yang pertama adalah syafaat beliau untuk al mawqif Penduduk mahsyar Kemudian yang kedua adalah syafaat beliau untuk paman beliau, Abu Talib dalam meringankan adabnya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat beliau bagi penduduk surga, supaya dibukakan pintu surga bagi mereka. Ini adalah tiga syafaat khusus bagi Rasulullah SAW tidak diberikan kepada selain beliau SAW. Kemudian di sana ada syafaat yang Umum Yang dimiliki oleh beliau Sallallahu alaihi wa Dan juga dimiliki oleh selain beliau Dimiliki oleh beliau Sallallahu alaihi wa Dan juga dimiliki oleh selain Beliau Baik itu para nabi Para malaikat Para syuhada maupun orang-orang yang salih Dan jumlahnya ada Empat Jumlahnya ada ada empat Yang pertama Syafaat Dalam mengangkat derajat penduduk surga Syafaat Untuk mengangkat Derajat Para penduduk surga Sebagaimana yang kita tahu Bahasanya Jannah itu surga Di dalamnya ada darajat Di dalamnya ada derajat-derajat dan orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga Mereka bukan dalam satu derajat hum Mereka memiliki derajat-derajat di sisi Allah Derajat seorang Nabi tentunya lain dengan derajat seorang Siddiq Siddiq tentunya derajatnya lain dengan seorang syahid dan seterusnya Sebagaimana mereka tidak sama di dalam masalah keimanan Dan juga amal soleh Demikian pula ketika mereka masuk ke dalam jannah Ke dalam surga mereka tidak sama derajatnya hum Mereka memiliki derajat-derajat di sisi Allah Azza Wajalla. Di sana ada syafaat Untuk mengangkat derajat seseorang yang sebelumnya dia mendapatkan sebuah derajat sebuah kedudukan di dalam surga kemudian mendapatkan syafaat sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla inilah yang dimaksud dengan syafaat di dalam mengangkat derajat penduduk surga dan di antara dalilnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah Dan angkatlah derajatnya Di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk Angkatlah derajatnya Di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk Hadis ini adalah Tetap dari Rasulullah SAW Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan Al-Imam Az-Zahabi Al Rahimahullah Al-Imam Az-Zahabi Al Rahimahullah dan beliau adalah salah seorang dari murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab beliau berdalil dengan hadis ini tentang adanya syafaat dengan tujuan untuk mengangkat derajat penduduk surga Beliau rahimahullah berdalil dengan Hadis ini Adanya syafaat mengangkat derajat Bagi penduduk bagi penduduk surga Baik Kemudian selanjutnya Jenis yang kedua Di antara syafaat yang umum Yang dimiliki oleh Rasulullah SAW Dan juga yang lain Adalah syafaat Untuk sebagian orang supaya dia masuk ke dalam surga tanpa hisab syafaat untuk sebagian orang-orang yang beriman sehingga dia masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa dihitung oleh Allah azza wajalla dalilnya adalah di dalam hadis syafaatul uzma yang kemarin kita baca di mana nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bersujud yang lama di hadapan Allah azza wajalla dan memuji Allah SWT dengan pujian yang banyak Maka beliau SAW Diperintahkan untuk mengangkat kepala beliau Ya Muhammad Irfa' Raksak Wasal tuqta wa syafat wa syafa' Wahi Muhammad Angkatlah kepalamu Mintalah maka engkau akan diberi Dan berikanlah syafa'an Maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafa'an Maka Nabi SAW mengangkat kepala beliau dan dikatakan kepada beliau ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim min albab alaymani min abwaab aljannah dikatakan kepada beliau ya Muhammad masukkanlah ke dalam surga di antara umatmu orang-orang yang tidak dihisab dari pintu kanan dari pintu-pintu surga, pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Ucapan beliau, man hisab alaihin. Orang yang tidak ada kewajiban atau tidak dihisab menunjukkan bahawa di sana ada umat beliau saw yang masuk surga tanpa dihisab. Dan ini adalah bagian dari syafaat. Ini adalah termasuk jenis syafaat. Dan syafaat ini adalah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dimiliki oleh yang lain bukan hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwatkan dari Bukhari dan juga Muslim ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di maka diantara yang beliau lihat saat itu diperlihatkan kepada beliau umat-umat Beliau mengatakan ridhat 'alayya al-uman dinamakan kepadaku umat-umat itu umat-umat sebelum beliau. Fa'akul dan nabiyyu yamurru ma'hu al-ummah maka beliau melihat di sana ada seorang nabi bersama beliau rombongan yang banyak artinya umat beliau adalah umat yang banyak pengikutnya adalah pengikut yang banyak. Wa nabiyyu yamurru ma'hu nafaru dan di sana ada nabi Bersama beliau adalah nafam yaitu beberapa orang saja. Ada seorang nabi pengikutnya adalah beberapa orang saja. Wan nabiyyu yamuru ma'hu al-ashra. Dan ada seorang nabi bersama beliau 10 orang. Wan nabiyyu yamuru ma'hu al-khamsah. Dan ada seorang nabi pengikutnya hanya 5 orang. Wan nabiyyu yamuru wahdahu. Kemudian di sana ada seorang nabi yang dia sendiri saja. Ada seorang nabi dia sendiri saja artinya dia tidak memiliki seorang pengikut pun. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebenaran al-haq ini tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Kebenaran al-haq ini tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Para nabi kita yakin semuanya yang mereka bahwa adalah al-haq. Wahyu dari Allah Azza Wajah Tapi tidak ada atau ada di sana seorang Nabi yang Hanya memiliki pengikut yang sedikit Sebagaimana dalam hadis ini hanya 10 orang Ada di antara mereka yang memiliki 5 orang pengikut Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki pengikut sama sekali Bukan berarti Nabi tersebut membawa sebuah kesesatan Tidak apa yang mereka bawa adalah kebenaran dan tugas mereka adalah balagul mumin menyampaikan dengan sejelas-jelasnya hadapun hidayah dan juga taufik maka dikembalikan kepada Allah azza wajalla. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi Bukan kewajiban kamu untuk memberikan hidayah kepada mereka tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan sekali lagi bahasanya ukuran kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Dan Allah Swt. Maka katakan: Wa intudiyak akta ramadil ardi yudiluka ansabilillah. Wa intudiyak akta ramadil ardi yudiluka ansabilillah. Apabila engkau mentaati sebagian besar orang yang ada di permukaan bumi, ini mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan sebagian besar orang yang ada di permukaan bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Dan ini menunjukkan bahwasannya, kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikutnya. Bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al islamu ghariman, Wasaya'ulu qariyan kama badaa, fatubah lil qurbah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Islam datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan asing, dianggap aneh oleh manusia. Wasaya'ulu qariyan kama badaa, dan dia akan kembali asing. Telah akan kembali asing setelah tersebar. Di seluruh penjuru dunia maka akan kembali asing kami berada sebagaimana awalnya. Fatuha lil qurba maka kebahagiaan. Dan ada yang mengartikan mengartikan tuh di sini adalah jannah, surga. Bagi siapa lil qurba bagi orang-orang yang asing, kebahagiaan dan surga bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Al-ladin yasluhuna inda fasadinnas mereka adalah orang-orang yang tetap saleh, Orang-orang yang tetap baik <tid> Ketika manusia dalam keadaan rusak Tetap berpegang teguh dengan agamanya Menjaga akidahnya Menjaga akhlaknya Menjaga keimanannya Di tengah-tengah kerusakan manusia Maka mereka lah al ghuraba Mereka lah orang-orang yang asing beliau mengatakan "sautuba lilghuraba" maka keberuntungan bagi orang-orang yang orang-orang yang asing. Dan itu seorang muslim sekali lagi jangan dia merasa resah dan juga gelisah. Justru semakin kita penuh dengan ujian di tengah banyaknya fitnah maka harus kita semakin berpegang teguh dengan agama Islam ini. Jangan sampai kita luntuh. Jangan sampai kita lemah Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu manusia Bersabar Dan kita diperintahkan untuk bersabar Di dalam berpegang teguh dengan agama ini Khususnya di akhir zaman Disebutkan dalam hadis, Orang yang berpegang teguh dengan agamanya Di akhir zaman Itu seperti orang yang memegang bara api Seperti orang yang memegang Bara api Kalau dia pegang terus Maka yang terjadi adalah panas. Yang terjadi adalah panas, tapi kalau dia lepas maka lepaslah bara api tersebut dari dari dirinya. Menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang muslim yang bersabar di dalam menjalankan agama Islam ini sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Fanadzartu fa idza sawadun katsir." Kemudian tiba-tiba aku melihat di sana ada Rombongan yang banyak. Ketika melihat ada nabi yang pengikutnya sedikit, tiba-tiba beliau melihat di sana ada rombongan yang banyak. All ya Jibril ha ummati. Maka aku bertanya kepada Jibril. Wahai Jibril, apakah mereka adalah umatku? All la walakin nur ilal ufuki fa nadzartu fa ila sawadun kathir. Kemudian Jibril mengatakan tidak akan tetapi lihatlah ke atas. Artinya rombongan tersebut bukan umatnya Rasulullah SAW. Kemudian Jibril mengatakan walakin indur ilal ufuk. Tapi lihatlah ke atas. Tapi lihatlah ke atas. Maka tiba-tiba beliau melihat rombongan yang lain yang juga besar dan juga banyak. Kal. Maka Jibril mengatakan haulai ummatuka wa haulai Seba'una alfan Quddamahum La hisab alaih wa la'adha Boleh mengatakan mereka adalah umatmu Dan bersama mereka Yaitu di depan mereka bagian depan mereka adalah 70 ribu orang Mereka ini adalah umatmu Dan di bagian depan mereka ada 70 ribu orang Yang tidak dihisab dan juga tidak diadha Mereka adalah 70 ribu orang yang tidak dihisab Dan juga tidak diadha Qultu alima maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka demikian Qal kanu la yaqtauna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa, yata wa ala Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kenapa 70.000 orang tadi apa kelebihan mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk Mengobati dirinya dengan besi Yaitu dengan besi panas Ini adalah pengobatan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu Ya ada sebagian orang terluka Ya kemudian diobati dengan besi panas Kemudian beliau mengatakan Mereka tidak minta untuk diobati dengan besi panas Artinya tidak meminta orang lain mengobati dirinya dengan besi panas tersebut. Dan mengobati dengan besi panas adalah boleh. Tetapi dia tidak melakukannya dan tidak meminta orang lain untuk melakukannya karena dia ingin menyempurnakan tauhidnya kepada Allah azza wajalla. Tidak ingin meminta-minta kepada orang lain bahkan dalam perkara yang diperbolehkan. Dia berusaha untuk hanya mencukupkan dirinya dengan Allah azza wajalla. Ini adalah kesempuran Tauhid. Kemudian sifat mereka, Wala Mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Apabila dia sakit, maka dia tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Tetapi dia meruqyah dirinya sendiri. Atau apabila ada orang lain yang meruqyah dirinya tanpa diminta. Maka ini tidak masalah. Tetapi yang dia jauhi adalah, Jangan sampai dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, seperti mengatakan, Ya Fulan tolong ruqyah saya Ya Fulan tolong ruqyah saya, kenapa demikian? Karena ingin menyempurnakan tauhidnya Dan meminta orang lain untuk meruqyah boleh Dan ruqyah ini adalah termasuk pengobatan yang syar'i Yang disyariat dan di dalam Islam tetapi kenapa dia tinggalkan? Karena dia ingin menyempurnakan tauhidnya, Tidak ingin meminta-minta kepada orang lain Sampai di dalam perkara yang, yang diperbolehkan Dan mereka tidak melakukan tatayyur Jadi maksud dengan tatayyur Adalah seseorang menganggap sial Karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu Seperti misalnya seseorang yang keluar dari rumahnya Kemudian dia melihat ada pengemis di depan rumahnya. Kemudian beranggapan di dalam dirinya bahwasanya hari itu adalah hari yang sial. Kenapa? Karena ketika melihat atau ketika membuka pintu dan melihat seorang pengemis, dia menganggap bahwasanya hari itu adalah hari yang hari yang sial. Ini namanya tatayyu. Melihat sesuatu kemudian menganggap sial karena melihat sesuatu tersebut. Dan zaman dahulu ya orang Arab ketika mereka mau bepergian misalnya mereka melepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan atau terbang ke kanan maka mereka mengatakan ini berarti perjalanan saya adalah perjalanan yang yang baik. Saya akan tetap safar. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, mereka menganggap ini adalah bepergian atau ini adalah safar yang tidak baik sehingga mereka mengurungkan niatnya. Sehingga mereka mengurungkan niatnya Sehingga dinamakan dengan tatoyur Yang berasal dari kata toir Yang artinya adalah burung Tapi ini mencakup perkara-perkara yang lain Yang dilihat oleh manusia Ataupun didengar Kemudian dia menganggap sial Karena melihat sesuatu tersebut Atau karena mendengar sesuatu tersebut Dan ini di sekitar kita Banyak dan mungkin masing-masing daerah beda Masing-masing daerah Beda tatoyurnya kalau di daerah saya di Jogja dahulu ya di, di Bantul di Jogja Selatan itu apabila e, kita berjalan kemudian kita berjalan di sawah misalnya dan melihat ular maka kita kata Mbah atau kata orang tua harus apa? Harus melundhak ke kiri karena ini adalah alamat yang tidak baik. Atau kalau misalnya di Jawa Barat itu ada keyakinan kalau pas berjalan kemudian lewat kucing maka berarti ada ada bencana atau ada musibah. Masing-masing daerah memiliki keyakinan yang berbeda. Ini dinamakan dengan tatoyun. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Hukumnya di dalam Islam adalah muharram. Diharamkan di dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena ini adalah yang pertama berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa Ilmu Dari mana dia tahu, dari mana ilmunya Bahwasannya yang namanya Ular, kalau lewat di depan kita Berarti dia membawa siang Dari mana ilmunya Burung apabila terbang ke kiri Maka dia membawa siang Padahal yang namanya mudarat Bencana, musibah Keberuntungan, kesuksesan Itu adalah di tangan Allah Azza wa Dialah yang yadur, dialah yang yanfa Allah yang memberikan mudarat dan Allahlah yang memberikan manfaat. Dari mana seseorang mengatakan bahwasanya ini adalah sebab bencana dan ini adalah sebab kesialan? Apabila kita meyakini sesuatu itu adalah sebab kesialan, padahal kita, padahal tidak pernah dikabarkan oleh Allah Azza Wajalla dan tidak pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti pada hakikatnya dia telah berdusta atau dia telah berkata atas nama Allah tanpa tanpa izin dan ini diharamkan. Allah SWT innama ma minha wa taala mengatakan, "Katakanlah, 'Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabb-mu ialah segala perbuatan keji yang tampak daripadanya dan yang tersembunyi, dan dosa dan permusuhan tanpa hak, dan menyekutukan Allah dengan apa yang tidak diturunkan oleh-Nya, sulthanah, Katakanlah sesungguhnya Allah telah mengharamkan untukku al-fawahish perkara yang jorob yang zahir maupun yang batin dan juga mengharamkan dosa mengharamkan kezaliman dan mengharamkan kesyirikan kemudian Allah mengatakan wa anta allahi ma la dan engkau berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui tidak boleh seseorang yang meyakini keyakinan-keyakinan ini Dan itu semua adalah Tidak diturunkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Dan tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang Hadis-hadis yang sahih Baik Lalu bagaimana Seandainya kita ini sudah terbiasa Adanya sedang kecil kita diajarkan Demikian Orang tua kita dan juga orang tua dari orang-orang tua, orang tua kita Mengajarkan demikian sehingga keyakinan seperti itu sulit untuk dilepaskan. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia sudah tahu? Jawabannya obatnya adalah dengan bertawakal kepada Allah Azza Wajalla. Bertawakal kepada Allah Swt. Apabila terbetik di dalam hatinya melihat sesuatu kemudian muncul keyakinan yang selama ini diyakini. Maka dia meyakini bahasanya tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah dan tidak ada yang menolak mudarat kecuali Allah. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, melanjutkan perjalanannya dan bertawakal hanya kepada Allah. Meyakini bahasanya tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah dan tidak, tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah dan tidak ada yang menolak mudarat kecuali Allah aja wajah. Dan ini yang disebutkan oleh sebagian sahabat radiyallahu anhu, mereka juga menceritakan, وَمَا مِنَّ إِلَّا Tidak ada di antara kita kecuali. Maksudnya adalah, masing-masing dari kita pernah merasakan perasaan seperti ini. Yaitu melihat sesuatu, dan karena ini keyakinan yang sudah mendarah daging, ya sehingga muncul keyakinan tersebut. Meskipun kita tidak menginginkannya. Ya, Kemudian dia mengatakan, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ bitta tapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal kepada Allah Azza wajalla. Jadi kalau ada perasaan seperti itu maka jangan kita mengurungkan niat kita tapi terus kita melanjutkan hajat kita dan terus bertawakal hanya kepada Allah. Dan yakin mudarat tidak datang kecuali dengan izin Allah, demikian pula manfaat tidak datang kecuali dengan izin dengan izin Allah Azza wajalla. Seandainya nanti di perjalanan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka harus kita yakini sebagai seorang Muslim bahwa itu adalah dengan takdir Allah Swt. Itu adalah muqaddar. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga dan juga bumi. Itu bukan karena ia ya bukan karena ular yang lewat tadi, bukan karena kucing yang lewat tadi, bukan karena burung yang terbang ke kiri, bukan? Tetapi itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza Wajalla. Kullayusibana illa maqatab Allahulana bua Maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tulis. Tidak akan menimpa kami itu berupa musibah kecuali apa yang sudah Allah tulis. Itu bukan karena keyakinan keyakinan krofat krofat tadi, tetapi itu semua memang karena takdir dari Allah Azza Wajalla. Nah ini mereka. Yang masuk surga tanpa hisap dan juga tanpa adab di antara sifatnya mereka lah yang Mereka tidak melakukan ta'awiyun. Wa ala robbihi mawakalun dan mereka hanya bertawakal kepada Allah azza wajalla. Bertawakalnya hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada nabi, tidak bertawakal kepada malaikat, tidak bertawakal kepada wali, tidak bertawakal kepada benda, jimat dan juga yang lain. Tetapi bertawakalnya bergantungnya hanya kepada Allah Swt. Ini adalah sifat 70,000 orang di antara umat Nabi SAW yang kelak akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Fakom alaihi ukashah ibnu Miksan. Ketika mendengar kabar ini, maka seorang sahabat, yaitu Ukashah ibnu Miksan, semoga Allah meridhai beliau, berdiri. Dan berkata kepada Nabi SAW Fakal Uda'ullaha Ayyya ja'alani minhum Beliau berkata kepada Nabi SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Berdo'alah kepada Allah Supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka Ya Rasulullah Berdo'alah kepada Allah Memintalah kepada Allah Supaya Allah menjadikan aku ini termasuk mereka Termasuk 70 ribu orang Yang masuk surga tanpa hisab Dan juga tanpa adab Maka Nabi SAW alaihi wasallam Allahumma ij'alhu Ya Allah jadikanlah dia yaitu Ukasyah termasuk mereka yaitu termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tsumma qama ilaihi rajulun akhar faqala Allah ayya ja'alani biha Ukasyah. Kemudian setelah itu ada seorang yang lain yang juga berdiri dan mengucapkan ucapan yang sama dia mengatakan ya Rasulullah mintalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka qul maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqaka biha ukashah ukashah telah mendahului dirimu ukasha telah mendahului dirimu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada sebagian umar sallallahu alaihi wasallam yang telah akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab Dan e, hadis yang pertama yang sebelumnya ini menunjukkan adanya syafaat bagi bagi mereka Itu syafaat dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang beriman Atau sebagian orang yang beriman untuk masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab nah. Kemudian yang ketiga Di antara jenis syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga yang lain adalah syafaat Bagi sebagian orang yang beriman Yang mereka sebenarnya berhak untuk masuk ke dalam neraka Karena dosa yang dimiliki sebenarnya mereka pantas untuk masuk ke dalam neraka Tetapi mendapatkan syafaat Sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka Harusnya dengan dosa yang dia miliki Dia pantas untuk masuk ke dalam neraka Tetapi karena Syafaatnya, orang yang memberikan syafaat akhirnya Dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka Di antara dalilnya Yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan tentang jenis syafaat ini Adalah ucapan Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh imam muslim di mana beliau mengatakan Ma'amin rajulin muslimin yamutu Fayakumu ala janazatihi Arba'una rojulan La yushirikuna billahi syai'an Illa syaffa'ahumullahu fihi Beliau wasallam mengatakan Tidak ada seorang muslim Yang meninggal dunia Kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang Tidak ada seorang muslim Yang meninggal dunia Kemudian jenazahnya disolatkan oleh berapa orang? 40 orang yang sifatnya 40 orang tersebut Sifat mereka adalah tidak menyekutukan Allah sedikit Artinya 40 orang yang Menyolati laki-laki muslim tersebut Atau wanita muslim tersebut Adalah muwahidun Mereka adalah orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah Pantang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah hanya mengisahkan Allah di dalam ibadahnya. Tidak menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Azza Wajalla. Maka beliau mengatakan. Illa fi Kecuali Allah SWT akan menerima syafaat mereka ini. Iaitu menerima doa mereka. Menerima syafaat mereka. Menerima doa mereka. Dan ini menunjukkan tentang. Keutamaan. Sholat jenazah khususnya dilakukan oleh orang-orang yang muahidut, orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah dan di dalam hadis ini disebutkan 40 orang. Ya apabila disolatkan oleh 40 orang yang semuanya ia ya, memiliki sifat yaitu tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun maka diterima doanya apabila mereka berdoa yang meminta supaya jenazah ini diampuni. Supaya jenazah ini dimasukkan ke dalam surga Supaya jenazah ini dijauhkan dari neraka Supaya jenazah ini diluaskan kuburannya Supaya jenazah ini diterangi kuburannya Maka syafa'ahumullahu fi Allah Taala akan menerima syafa'at mereka ini. Yang seharusnya atau mungkin ada di antara mereka Sebenarnya karena dosa yang dilakukan Pantas untuk masuk ke dalam neraka Tetapi karena syafa'at dari orang yang memberikan syafaat maka akhirnya dia tidak jadi masuk ke dalam ke dalam neraka. Ada sebagian ulama berdalil dengan hadis ini uh, uh, atas adanya syafaat bagi orang-orang yang sebenarnya pantas untuk masuk ke dalam neraka tetapi tidak jadi karena karena syafaat orang yang memberikan syafaat. Saya sebutkan di sini ucapan Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan. Fainna, ini shafat, qabla ayyadul nār, fayushffahumullahi fi dzalik. Maka sesungguhnya syafaat ini adalah sebelum dia masuk ke dalam neraka. Syafaat ini adalah sebelum dia masuk ke dalam neraka. Allah mengampuni dosanya, sehingga dia tidak jadi masuk ke dalam ke dalam neraka. Fayushffahumullahi fi dzalik. Maka Allah swt memberikan izin. Syafaat bagi mereka untuk laki-laki tersebut atau untuk orang-orang tersebut Ini adalah syafaat yang ketiga. Dan ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dimiliki oleh yang lain. Baik. Kemudian yang keempat adalah syafaat bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka supaya dia keluar dari neraka. Syafaat yang diperuntukkan untuk siapa? untuk orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka supaya dia atau supaya mereka keluar dari dari neraka. Ini juga termasuk syafaat yang harus kita imani. Ini adalah termasuk syafaat yang harus kita imani. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya sebagian aliran yang sesat dia mengingkari syafaat jenis ini. Mengingkari syafaat jenis ini. Mereka mengatakan Ya, orang yang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, maka tidak akan keluar dari neraka. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar, apabila Allah sudah memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari, dari neraka Tidak ada di sana syafaat, kata mereka Sehingga mereka mengingkari adanya syafaat Bahkan hadis-hadis yang sahih Yang dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari Dan juga imam muslim Mereka ingkari Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akalnya Ini adalah bahaya yang besar bagi seseorang meng Mengedepankan akalnya Di atas dalil Mengedepankan akalnya di atas Dalil, padahal dalilnya adalah dalil yang sahih Tapi karena tidak sesuai dengan keyakinannya Tidak sesuai dengan apa yang dia yakini selama ini Kemudian dia menolak dalil Maka ini adalah perkara yang besar dan bahaya yang besar bagi bagi seseorang Kita sebutkan di sini Beberapa dalil yang menunjukkan adanya syafaat jenis ini itu syafaat bagi sebagian orang yang beriman dia sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari dari neraka baik hadis yang pertama adalah hadis Abu Said Al Khudri hadis Abu Said Al Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam amma ahlun nar alladzi nahum ahluha Fa'in nahum la yamu tu nafiha walayyhiyoun. Adapun penduduk neraka yang mereka memang ahlinya, maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka adalah ahlu nahr, mereka memang penduduk aslinya. Fa'in nahum la yamu tu nafiha walayyhiyoun. Maka mereka tidak mati di dalam neraka dan juga tidak hidup. Mereka tidak mati sehingga bisa istirahat dari azabnya dan mereka juga tidak hidup karena mereka tidak hidup sebagaimana normalnya orang yang hidup hidup dalam keadaan diazab dalam keadaan pedih dalam keadaan teriak-teriak sehingga mereka layyamutun wa la yahyun mereka tidak mati dan juga tidak hidup tidak mati karena nyawa masih ada pada diri mereka dan mereka masih merasakan mereka juga tidak hidup karena hidup mereka bukan hidup yang biasa, bukan hidup yang normal. Walakin nasun asabatuhum annaru bidhunubihim. Akan tetapi di sana ada manusia-manusia yang ditimpa oleh neraka karena sebab dosa-dosa mereka. Di sana ada mudzunibun, di sana ada orang-orang yang melakukan dosa dan diazab di dalam neraka karena dosa-dosanya fa'a'atuhum imatat imatatan hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ati fajia bihim dhaba'ira dhaba'ira fabutsu ala azhari aljannah akan tetapi ada sebagian manusia yang mereka terkena neraka terkena api karena dosa yang mereka lakukan kemudian Allah mematikan mereka Sampai seandainya mereka Sudah jadi fahman yaitu Sudah jadi arang Yang terbakar dan sudah jadi arang Maka Allah mengizinkan Untuk memberikan syafaat Allah mengizinkan syafaat Sehingga didatangkan mereka secara berkelompok-berkelompok Kemudian mereka Diceburkan atau dimasukkan ke dalam Anharul Jannah Mereka dimasukkan di dalam Anharul Jannah Yaitu di dalam sebuah sungai Kemudian akhirnya kembali lagi Ya, jasad mereka sebagaimana sedia kalah itu sebelum menjadi seperti seperti arah kemudian akhirnya nanti dimasukkan ke dalam ke dalam suhda ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim di dalam sahihnya kemudian saya sebutkan di sini ijma' dari yang dinukil oleh Abul Hasan Al-Ash'ari ijma' kesepakatan para ulama' yang dinukil oleh Abul Hasan Al-Ash'ari bila mengatakan وأجمعوا على أن شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته وعلى أنه يخرج من النار قوم وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته بعدما صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير بلما تكان؟ dan mereka telah bersepakat telah berijmak bahwasanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ahlul kabair min ummatihi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya umat Islam atau kaum muslimin telah bersepakat Khususnya di antara syafaat Nabi SAW adalah syafaat beliau untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umat beliau yang mereka masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat beliau maka Allah Swt mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, terus saya sebutkan di sini ada hadis yang lain. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri secara ringkas disebutkan dalamnya di sini ketika orang-orang yang beriman selamat dari neraka kita tahu di antara akidah al-sunnah adanya sirat adanya jembatan yang Allah akan pasang di atas neraka yang Allah akan pasang di atas neraka dan yang akan melewatinya adalah orang-orang yang beriman yang akan melewatinya hanyalah orang-orang yang Beriman. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, maka mereka sudah masuk neraka terlebih dahulu, sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka terlebih dahulu, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Mereka akan melewati jembatan syirat ini. Allah swt mengatakan: Wa in mingkum illa waridha, kana ala rubika hats man nafnya. Dan tidak ada di antara kalian, kalian kecuali akan melewatinya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melewatinya. Dan disebutkan di dalam hadis bahasanya dan hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW bahasanya jembatan ini bukan jembatan yang besar. Ini adalah jembatan yang sangat kecil. disebutkan dalam hadis tersebut. Ahadu min al seif wa uh, asfaru min al Aukamakon disebutkan dalam hadits bahasanya jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut ada ya, kumina syarah, lebih lembut daripada rambut, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada daripada pedang. Ini adalah sifat asyarat iaitu ya, jembatan yang akan dipasang di atas neraka. Dan masing-masing dari kita akan melewatinya sesuai dengan iman dan juga amalan yang kita lakukan di dunia dan Allah Swt akan memasang di sana di atas jembatan Sirat khalif yaitu besi yang merupakan penyambar penyambar penyambar dari besi yang akan menyambar orang-orang yang berhak untuk disambar. Dan keteguhan seseorang di atas jembatan sirat Sesuai dengan keteguhan dia di dalam memegang agamanya di dunia Keteguhan Kekuatan ketetapan seseorang di atas jembatan tersebut kelak Sesuai dengan kekuatan dia dan ketetapan dia Keteguhan dia di dalam memegang agamanya ketika di dunia min Balasan sesuai dengan jenis amalannya kalau seseorang di dunia dia kuat di dalam memegang agamanya dan tidak mudah goyah dengan fitnah, tidak terombang ambing dengan dosa, maka diharapkan orang yang demikian kelak ketika melewati syirat dia akan termasuk orang yang kokoh di dalam melewati jembatan syirat tersebut. Tapi sebaliknya apabila di dunia dia termasuk orang yang mudah goyah imannya, mudah mengikuti hawa nafsunya. Maka dikhawatirkan orang tersebut kelak di di atas jembatan sura juga dalam keadaan goyah. Ini adalah keadaan yang sangat mengerikan bagaimana seseorang melewati sebuah jembatan yang sangat kecil dan jaraknya bukan satu meter atau dua meter. Dan nar atau jahannam ini adalah makhluk yang sangat besar. Kemudian di bawahnya ada neraka. Di bawahnya ada neraka yang sangat dalam dengan dalam pemandangan yang sangat mengerikan tidak selamat dari jembatan sirat kecuali orang-orang yang faqadhas yaitu orang-orang yang beruntung orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah azza wajalla beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang beriman selamat dari neraka orang-orang yang beriman ketika melewati jembatan sirat mereka ada tiga macam Sebagaimana dalam hadis. Yang pertama adalah orang-orang yang selamat, selamat dengan sempurna sampai seberang, tanpa terkoyak badannya, dia bisa melewati jembatan sirat sampai sampai seberang. Seperti para nabi dan juga orang-orang yang sedikit dan juga seperti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab seperti yang tadi kita sebutkan dalilnya. Ada di antara mereka yang melewati jembatan sirat seperti kedipan mata. Seperti apa? Seperti kedipan mata. Ada yang berjalan seperti cahaya. Ada yang berjalan di atas sirat, Yang seperti kuda yang tenang. Sesuai dengan amalannya, sesuai dengan keimanannya. Ada di antara orang-orang yang beriman, dia bisa sampai ke seberang tetapi terkena koyakan tersambar terkena koyakan koyakan atau sambaran tetapi tidak sampai menjerumuskan dia ke dalam ke dalam neraka terkena koyakan tetapi tidak sampai menjerumuskan dia atau menjadikan dia jatuh ke dalam ke dalam neraka tetapi dia selamat sampai ke seberang dan tidak lain tidak bukan koyakan-koyakan tersebut yang menimpa dia ya sebabnya adalah karena dosa yang dia lakukan di dunia dan kelompok yang ketiga Orang yang beriman Tetapi dia melakukan dosa di dunia Dan Allah tidak mengampuni dosa tersebut Dan kita tahu bahasa dosa besar bagi orang-orang yang beriman Tahta masyiatillah Kalau Allah mengendaki, Allah ampuni Kalau Allah mengendaki, maka Allah adab di dalam Neraka dengan sebab dosa tersebut Allah mengatakan وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ dan Allah masih mengampuni dosa yang lain Yang lebih bawah daripada syirik Bagi siapa yang dikehendaki Artinya kalau Allah menghendaki diampuni Dan kalau Allah menghendaki maka Tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam Neraka sementara Terjatuh ke dalam neraka karena sebab dosa yang dilakukan Ada diantara mereka Yang dulu di dunia melakukan riba Ada diantara mereka Yang di dunia berzina. Ada diantara mereka Yang di dunia mengadu domba ada di antara mereka yang di dunia melakukan hibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ini semua semua bisa menjadi sebab terjerumusnya seseorang ke dalam ke dalam neraka. Termasuk di antaranya ucapan. Kadang seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan, mengatakan sesuatu dengan sebuah perkataan, dan dengan sebuah perkataan tersebut dia masuk ke dalam ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi saw. Wainna ahdakum layatkalmu bikalma, layulqilah balad yahuibihafina di jannah. Dan sungguh salah seorang di antara kalian berbicara dengan sebuah ucapan dan dia tidak menganggap ucapan tersebut. Dia menganggap ucapannya dalam ucapan yang biasa. Mungkin maksudnya adalah guyon. Mungkin dia maksudnya dalam ucapan yang biasa Tidak ada apa-apanya Tapi ternyata Yahwi biha finari jahannam Dia masuk ke dalam neraka karena sebab ucapan tersebut Karena sebab ucapan tersebut Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Wahal yakubbul nasa Nari ala wujuhhim Auqalam ala malakirihim Illa hasaidu al dan tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali karena sebab hasaidu alsinatin menjadikan mereka masuk ke dalam neraka dan diseret di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka sebabnya tidak lain kecuali karena hasaidu alsinatin karena panen dari mulut-mulut mereka panen dari lisan-lisan mereka dan ini menunjukkan bahasanya di antara sebab Banyaknya orang masuk ke dalam neraka adalah lisannya. Dan di dalam hadis yang lain, beliau saw ditanya oleh sebagian sahabat anak dari Ma'udahil Nas an-Nah. Ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau mengatakan al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ada dua. Yang pertama adalah al-fam yaitu Lisan, mulut Karena banyak di sana dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut Ya seperti ribah, mengadu domba Demikian pula berbicara di dalam agama tanpa ilmu Ini juga termasuk dosa yang dilakukan oleh lisan Kemudian alfarju dan juga kemaluan Dan banyak dosa yang dilakukan oleh sebab Hawa nafsu yaitu kemaluan Ya, maka ini adalah termasuk hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ke dalam neraka. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ketika orang-orang beriman selamat dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang lebih gigih memohon kepada Allah hak saudaranya yang jatuh ke dalam neraka daripada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Yaitu orang-orang yang beriman yang selamat tadi melewati jembatan Shirat. Ketika mereka melewati jembatan Sirat dan selamat, maka mereka ingat dengan saudara saudaranya yang masuk ke dalam ke dalam neraka. Dan mereka meminta kepada Allah dan disebutkan oleh Rasulullah SAW demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang lebih gigih, yaitu yang lebih meminta, lebih gigih meminta kepada Allah untuk keselamatan saudara saudaranya daripada orang-orang yang beriman saat itu. Artinya mereka sangat-sangat meminta kepada Allah keselamatan bagi saudara-saudaranya yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka berkata, Wahai Rabb kami, saudara-saudara kami dahulu mereka sholat bersama kami. Mereka dahulu puasa bersama kami. Haji bersama kami. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang saleh. Dan juga bergaul dengan mereka, meskipun kita punya dosa, tapi kita solat bersama mereka, berjamaah bersama mereka, berpuasa bersama mereka, berhaji bersama mereka, melakukan ibadah bersama mereka. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah berkata, keluarkanlah oleh kalian orang-orang yang kalian kenal. Allah mengatakan kepada orang-orang beriman tersebut yang selamat. Keluarkanlah oleh kalian orang-orang yang kalian kenal, yang dulu kalian kenal, keluarkan mereka dari dari neraka. Keluarkanlah oleh kalian orang-orang yang kalian kenal itu Orang yang kalian kenal saja di dunia, keluarkan mereka Maka diharamkanlah wajah-wajah mereka di atas neraka Artinya orang-orang yang masuk ke dalam neraka Dari kalangan orang-orang yang beriman Meskipun mereka diadab dengan nar, dengan api Maka Allah menjaga wajah-wajah mereka wajah yang mereka gunakan dahulu untuk bersujud kepada Allah azza wajalla maka Allah jaga wajah-wajah tersebut sehingga mereka masih bisa dikenal sehingga mereka masih bisa dikenal mereka pun mengeluarkan banyak orang yang ada di antaranya dari api neraka mereka pun mengeluarkan banyak orang ada di antaranya yang api neraka sudah membakar sampai pertengahan betisnya dan ada yang sampai kedua lututnya Kemudian mereka berkata Wahai Rabb kami Tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan Hanya orang-orang beriman tadi Yang sudah selama tadi Mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal Sebagaimana yang Allah perintahkan Kemudian berkata kepada Allah Ya Allah kami sudah keluarkan Orang-orang yang sudah engkau Perintahkan untuk dikeluarkan Yaitu orang-orang yang mereka kenal Kemudian Allah kembali berkata kepada mereka Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya Ada kebaikan sebesar, seberat satu dinar Maka keluarkanlah Kembalilah kalian Yaitu ke dalam neraka Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya Ada kebaikan seberat satu dinar Maka keluarkanlah Mereka pun kembali Dan banyak mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata Wahai Rabb kami Tidak sisa, tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan Tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan Maka Allah kembali berkata Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya Ada kebaikan setengah dinar Artinya lebih kecil dari yang tadi Kalau tadi kalian dapatkan di dalam hatinya ada satu dinar keimanan keluarkan sekarang lebih rendah daripada itu, lebih kecil daripada itu Seandainya aku dapatkan Di dalam hatinya ada iman Setengah dinar Maka dalam engkau kalian keluarkan Mereka pun mengeluarkan banyak orang Kemudian mereka berkata Wahai Rabb kami Tidak tersisa seorang pun yang engkau perintahkan untuk kami keluarkan Maka Allah berkata Kembalilah kalian Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya Memiliki kebaikan seberat satu darah Maka keluarkanlah dia. Jadi masuk dengan satu dharrah. Dharrah adalah semut yang kecil. Ini masuk dengan dharrah adalah semut yang yang kecil. Cari. Dan seandainya di sana ada orang yang beriman. Meskipun memiliki iman sebesar satu. Dharrah maka keluarkanlah. Keluarkanlah mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita. Bahawa kalau ada orang-orang yang beriman. Yang memiliki iman yang sangat kecil. Karena dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia disiksa di dalam neraka Kemudian dengan izin Allah dikeluarkan Yaitu dengan syafaatnya Orang-orang yang memberikan syafaat, diantaranya adalah orang-orang yang beriman Baik Kemudian saya sebutkan disini Beberapa jenis syafaat yang lain, diantaranya adalah syafaat Yang dilakukan oleh syahid, yaitu orang yang meninggal visabilillah Beliau sallallahu alaihi wasallam akan syafa'u asy-syahidu fi 70 min ahli baitih. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu perang fisabilillah, maka dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. 70 orang keluarganya ya bisa mendapatkan syafaat dari seorang yang meninggal dunia fisabilillah. Dan ini adalah keutamaan orang yang syahid yang meninggal fisabilillah maka dia bisa Memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya, untuk anaknya, untuk isterinya, untuk cucunya dan yang lain. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan bagi mereka. Dan disebutkan oleh Nabi saw bahasanya kelak ada di antara umat beliau yang memberikan syafaat kepada dua orang atau tiga orang. Maka ada di sana sebagian orang yang memberikan syafaat ia ya, kepada manusia yang banyak. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengabarkan bahasanya yang namanya puasa dan juga Quran kelak akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Ya, asyam wal Quran yasfaani lil abdi yaum al kiamat. Puasa dan juga Quran ini akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Jadi ini dorongan bagi kita untuk memperbanyak puasa khususnya di bulan Sya'ban. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering yang melakukan puasa di bulan Sya'ban nya bahkan sebagian besar hari beliau di bulan saban yang beliau gunakan untuk berpuasa. Demikian pula Al-Qur'an apabila kita membaca Al-Qur'an, mengamalkan isinya, berusaha untuk memahami maknanya dan tidak menyanyiakan apa yang ada di dalamnya, maka diharapkan ya Al-Qur'an telah akan memberikan syafaat bagi seseorang di hari kiamat. Dan di antara yang memberikan syafaat adalah anak kecil yang meninggal dalam keadaan dia masih belum dewasa apabila orang tuanya bersabar Maka dia akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya Disebutkan dalam hadis Kelak dia akan memegang orang tuanya Itu memegang ujung kain orang tuanya Dan dia tidak akan melepaskan kain tersebut Sampai memasukkan orang tuanya ke dalam Surga bersama anak tersebut Ini adalah termasuk syafaat Yang tetap di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh